Zure, gere, entzete irratikoak e, zebrabide globalizatu honetara. Ba, mi esker, zegainera, ba, esan beharra dugu, gure entzule guztientzat, e, zu gu baino esperientziak gehiago duzula zebrabide honetan? Bueno, ez da Zebra pasadu, dit, zebrapautzua batzutan pasaduk, zebrabide pasatu nahi, digaro nahi, rege, bueno, e, kontua esperientziak e, kompartitze izango da, eta aia e, bide ona egiten dugu ikastute luze eta oparo honetan. Horira, bademoraldi berri honetan e, ba, blogalizazioa tala berreskuratzen dugu zurekin eta gaurkoan ba, gai e, nahiko nahiko modan edo nahiko e, pilpilean dagoen e, gai agarri, ekarri barri diguz, ez da? Bai, hola da, e, gure zai honetan e, bat e, jarri genuen duela ikasturtze pare bat entzatu lokalki eragin globalki eta euskal herriko eta euskal blogozerako eta Euskal Herrian, gertatzen denan, du bailean nola hori hartu nahi izan, nola eragina euki e, mitote gara, eta gorkoak ere hori ba, izan nahi luketan, nola baita, enberri, zelan zahaldu, <hum> Eta beraz gao, gaia izango da, ba, Dolostiako bake konferentzia delako hori, eta hori nola bizi izan den ba, blogosfera horretan, sare horretan, ez da? Hor, ira, e, konferentzia izan da, azte honetan bertan e, Donostiako haiete jauregian, bakean etxean, Gatazka Kontonteko Nazioarteko konferentzia bat izan da, e, al, aurreko astean orkestu zen, mundu guztia jakitun dagoen bezala, baina guen meneskara xiko konferentziaan adozutakoa edo konferentzian egondakoa zitzekiten, baina ziketa konferentziak berak, eta batipat konferentzia hitza berak, etiketa bezala eta zehu jartu nuken sarean e, zarean, zaren zare honetan, zare globalean, Eta, lehurtatik, gure izkuntzan sortutako hitz bat konferentzia bera, ba, nola bizi-bizi dagoen oraindik ere e, zarean eta zarean ondo joz gizartean, eta nola baliatu diren e, tezna telematikoak, ba, zuzenean guzti hori kontatzeko eta zuzenean jendeak parte arteko horren iguruan. Eta ez dakit e, kuriosi dadez, e, beitu duzun zenbat sarrera dauden konferentzia hitz horrekin, bilatzaileetan. Ba konta ezin azken finean egunero egunero hainbat eta milak aldiz erabiltzen nene hitza izan da etiketa batez lagundua da e, karratutxo horrekin, e, almohadia esaten dugu una eta lehortatik ba, milak eta milak almezu izan dira hizkuntza ezberdinetan eta nahiz eta izkuntza ezberdinak izan ba, konferentzia hitza, e, konferentzia euskeraz, etiketa erabili da eta gauz bertan, eh, jasuten ari gara, nolak gerdera kontaten duen blog batean bere esperientzia donostian eta hori horren berri eman digunan, naiz eta engeles ez eman digun, konferentzia, etik eta erabilidu ez, eh, eta alderda dugu dugun da, euskerak berak ere iz bakar batekin norako jertzuna eta nolako prisibilizazioa lortu dezakeen eh, munduan barna ere. Eta ez dakit, e, zer komentatzen zen konferentzia horren inguruan, pentsatzen dute blogo, Eh, Logo, fezlari horiek eh, ba, danetik esango zutenak, ez? Eh? Bai, azken pinean eh, narrazio librea da, ez? Eh? Batzu kontatzen dituzte, eh, bere erabidean kontatzen dena besteratuk, anekdotak besteratuk, eh, korbaten gaineko de, eh, nola daiteko tertulian nola izan dira besteratuk, nola bizi duten hori besteratuk, eh, ikusi duten Portala bat edo Azal bat edo Unkari bateko, ez da izer komentatzen zen, anitza da eh, aldo eh, jarioa, eta jario horretan denetarik eh, topatu daiteke. Nege bat duzu da, ariketa bat eh, egin dezakegu euskalherrian.info gunean sartuta, oraindik ere ikusten dira konferentzia iterekin jario horrene emaitza. euskalherrian.info eta orko iguruan, karratu ondia ondia batean daude, etengabe agertzen dira, sorte ondian izgustiak. Horentxertan sartu behar nintzen, baina ez di e, denbora dikeman. Baina pixka bat, ez dakit daukazun zerbait e, ba, konkretua, e, zerbait kuriosoa aurkitu duzuna komentario bat, edo artikuloren bat horren e, ingurukoa? Bo, e, asko dira, eh, aldo horretatik nik uste dut, e, e, denetarik. Nik uste dut, e, salaparta desente sortu zuela blogosfera euskaldunean behitzat eta twitter mezuetan eta ba biarra munean aste artean e, ateratzen e, e, portada, es? españa kuinkaritako azal horiek, ez, ABCrena, El Mundorena, la Gacetarena, e, nola, nola horindik e, ere, ba PPko batek e, nazioarteko aditu hobek puñetera idea ez dutela izan eta gero, ba, El Mundo batek nola titulatzen zuen el festival de San Sebastián, Auzinia eta fiksia Vallecella, ABCk al servicio de ta hart deunak anpoelko fianan, gerri amantz, eset, nazioarteko maila duten pertsona hori, nolako iraina egiten zaitu dien, bai azken miran irain da bera ditira, esberain buru horkeria eta bera jarrera itxi hori historikoki Espainiari txikia dagoen jarrera bat eta mundu maian ba, ba, leku txarrean e, paratzen duena eusetorrek e, decenteko komentarioak sortu di, dituela eta behar bat aztearteko komentaren artean asko haipatu den bat ba, azala zein duten Eta zin man beres, eh, konferentziaren ez eh, konferenziaren dute argitaratu dela, basagoitik eh, kofi anani zuzendutako gutuna? Bai, hori ere posibila. Nolak eh, doko skampo dira, eh, konferentziatik at egotea deni zuten, baina azkenean eh, konferenziaren egon direnen gana jotzen dute ez. Kusi dute lurbo nola, zide nola, indarra ari den mundu mailakoa eta ez dute argazkitik kanpo gehiatu dira, baina argazki gira berreskuratu nahi dute, zartu nahi dute Marco Rombarroan, ala, nola edo ala, ez? Eh? Eta nik uste dut babasa goitik, duen celebrekerietan, eh, baina beste celebrekeria bata, irakurtzea ekoa, ditateke bere jarrera kofianaren gutun horretan, bai atira, universitatura gutiko dugu. Hemen daukat ere bai e, Urko nirekin, ez dakit, e, nire zen zerbe komentatuen ninguruan, Urko? Atxal, Leon, patxi, ez, bakarra, Nunbaiten, irakorre dut e, naziarteko konferentzianen ondoriozko bospuntuko adierazpen hori edo Nunbait, horren aldeko atxekimendua edo sinaltzeko interneten aukera zabalduan ben da Nik ez dakit hori e, baute den edo? E, Ni ere ez dakit zu esadanago alde horretatik e, e, gaia jarraiten ari gara baina orain dezkara bihurtuko aste batean e, konferentziaren e, aditu eh da dagoen bueno, ez dagoen dakiguna da beste hiru atzikimendu mundu mailakoak izan dituela, ezta? eh e, Tony Blair vera e, e, beste hau e, Ameriketako pakegilea Bai, Mitchell eta, edo e, e, George Mitchell eta eta Parker Reva este aldorde dibo, bueno, atzikimendu bomba dobe. Baestu tuste zure eta nire haskatuko duten. Eso <risa> de la horregatik. Eta ez dakit, eh, patxi, hau eh, ba, azkenian aipatzen zenuen, eh? zenolako jartzuna izan duen eh, ba, mundu osoko eh, medioetan, eh, baldago beste ekimenen bat, beste gertakariren bat Euskal Herrian honekin konparatu daitekena, edo beintzat. Ba gaur egun e, teknologia berrien interneten e, e, ba, mundu horretan bizi garela e, akaso aurretik egondakoak ez dute inbeste hori hartu ni zan ba ezegolako hain garatua internet eta horren erabilera Ik rezultan eman badizudan e, Erantzuna eta horren beste teknologikoa gehiago dela ba, historiko politikoetik ez dut utze inois Euskal Herria gai dela edo ezaki dela, maila horretako horrenbestei jende juntatu den mikrofonu baten aurrean, eh, eh, Jonathan Powell, Diana Guerre Adams, eh, Irlanda ko le ministroia ministro, eh, en, en Norvegia ko zure, personalitate horiek bati izan maila baten bueltan, eh, Euskal Herria gai dela, gaia e egienza, eh, armatuaren atasca, armatuaren bukara, da. Kasu honetan barkigintza, konfliktu armatuaren eta asko armatuaren bukaera da, daude ze, utzi utze horrelako gertakontzimentu historikorik egonmenik inoiz horri gehiten badiogu, pedagogia berriek, informazioa edatzeko, zabaltzeko, eta lau aizetara zabez, ba, zabaltzeko duten e, gaitasun nahareken, baina ba, e, ikaragarria bilakaten. Baina guzti dut, kaso honetan, teknologien e, balioa e, gutxietzigabe ere, ba, berez, e, donostiako bilkura hori berazela e, mailako hausiaz, e, eta horrek oso errez jarri du gero e, edapena ematea. Baina, e, zango izute bai, e, e, egun horretan zehar, Estatu mailan e, interneten giren ziren amaz hitzetatik zazpi e, donosego konferentzia eri lotutakoak zidela eta horrek ere serpentatu eman dizakubukela. Estatu mailan hori zena, ipadai nagusia eta Twitter bidez hori nortu daiteke gaur egun nola daude formulak Twitter berak baitu eta marretik zazpi hori zateko ematen digu serpentatu abai. Ba, eta nago pentsatzen esaten duzu amarretik zazpi eta beste hiruak ze gai izango ziren akaso horrelako e, ekimen gertakari bat hain e, mediatizazio handia duenean ba, beste batzuk e, ondoan gertatu daitezkenak e, ba, kasu piskatizkutatuak e, gelditzen dira edo itzalean beste ekimen horrenin e, alboan e, ez dakit horren inguruan zerbait duzu no, e, ba, beste gertakariren bat e, pasa omen da aste hontan edo ez Bueno, eh, biara munean egun eh, kariek zeuskaten horria aldetatik egunekua hartuko zuen konferentzia, bai beste gai guztiak ere basoden, ekolomiak eh, e, txartu egoten jarraitzen du, mundua dagoen bezala dago, dago badafiren bila jarraitu dute lidea inguruan, kurduak beste mila gozain dituzte, eh, eh, liga ezta eten zaiote, eh, atletikeke osasunari dira bazizion, mundua ez te laken ditu, inundik inoera ezta erabide munduan ere ez, tale, eh, au, ez zara, hundi bat izan da baina ez du eser, eh, E, izali edo tapatu edo gerizpean jarri, hori e, egunerokoa da e, albiste mundazueke irratian zabiltaten ezki hor jaringun zuen, osate gartzen du lehen albistea, baina beti dago pigarrenea, erugarrenea, laugarrenea, osgarrenea, eta azkena, eta beti daude ere, e, albiste izatea lortzen ez duten e, realitate eta berda erak. Beraz, zure urrengo kolabos, kolaborazio izango duzu e, zerritze egin blogalizazioa eta lontan, ez da? Baiz, baiz. Beti beti sorriones beti daude sortzen ari gauza berriak eta saiatuko gara ba, ba gai interesgarriak ekartzen zebra bideo honetara eta eta bidea pasatu dela ba jendearekin konpartitu. Ba pache, ez dakit zerbait gehiago gehitu nahi duzun. Besez. Ba orduan e, gelditzen zaiguna da zure presentzia eskerti, eskertzea eta esatea ere naba, hemen dikan hilabete e, bat gutxi gora bera izango zaitu gula berriz hemen zebra bidean, ba, guztie, guztiekin eta gurekin hori da, nire eskaz? bale, bai, jo, horrengo arte <tose>